Є де сховатися, відпочити Не виходили з голови думки про ремонт комунальних будинків у Путивлі Вже чимало зроблено, а скільки справ було ще попереду Перед війною ми почали впорядковувати Путивль, дбати про його красу, зручності для людей Іноді в мене бувало таке відчуття, ніби як і раніше, я голова міськради А штабна землянка в лісі, мій тимчасовий кабінет так, нам доводилось не лише воювати, а й працювати з населенням. Насамперед, треба дібрати собі в кожному селі діяльних помічників. У спадщиному, в крайній хаті від лісу, жила колгоспниця-активістка Пелагея Соловйова, моя давня знайома. Вона знала, за найменше сприяння партизанам окупанти вішають про те, що разу, ідучи виконувати наше завдання, і в знаки не давала, що їй загрожує смертельна кара. Вона бралася до справи так, ніби гітлерівців немає, і мова йде про звичайнісіньке доручення сільради. Бувало, зачується в лісі голос жінки, кличе корову, яка нібито заблудилася. І партизани вже знають, це йде Пелагея Соловйова з новинами та подарунками від колгоспників. Кличка корови означала її пароль, Через цю жінку ми встановили зв'язок з іншими колгоспницями, які теж стали нашими сумлінними помічницями, пекли хліб, ходили в місто на розвідку, передавали листи підпільникам тощо. Нелоціненними помічниками партизанів стали і сільські медики. У Ворголі, приміром, жила Діна Маєвська, дівчина-спортсменка. За рік до війни закінчила медичний інститут, і завідувала в селі лікарською дільницею. Коли загарбники підходили до путивля, безпартійна Маєвська приєдналася до групи комуністів, що лишилися тут для підпільної роботи. У Ворголі і сусідніх селах були поранені червоноармійці, яких не встигли евакуювати, і лікар взяла їх під свою опіку. Вона їздила по селах дільниці, перев'язувала поранених, влаштовувала їх до надійних людей. В Яциному Організувала в хаті одного колгоспника справжній госпіталь. Але мало вилікувати людину. Треба ще й подбати про її дальшу долю. Діна і це взяла на себе. Тих, хто дуже вона посилала до нас, або з нашою допомогою переправляла через лінію фронту, коли він був неподалік потивля. Одночасно Маєвська за нашим завданням провадила і розвідку. В новій слободі, тією ж справою, Займалися фальшериці Галина Борисенко і Мотря Бобина. Незабаром ці сміливі дівчата прийшли в Спадчанський ліс і вступили в загін. Вони стали чино на найпершими бійцями санчастини, начальником якої ми призначили Маєвську. До речі, діні пощастило перенести в ліс медикаменти, перев'язувальні матеріали, весь інструмент лікарської дільниці. Добре допомагали нам і сільські вчителі, особливо ті, яких Базима і П'ятишкін особисто знали по спільній педагогічній громадській роботі. Ми провели з педагогами кілька нелегальних зборів. Потивляни здавна пишаються тим, що їхнє місто згадується в слові о полку Ігоревім. Міський вал, що зберігся з часів словнозвісного походу Ігоря Святославовича, улюблене місце побачень і прогулянок нашої молоді. В Путивльському музеї зібрано багато експонатів, які свідчать про героїчне минуле нашого міста, про спільну боротьбу російського та українського народів за волю, за кращу долю вітчизни. Гітлерівці намагалися примусити наших людей забути чудово минуле Путивля. Почали вони з того, що заборонили в школах викладання історії. Ми поговорили з вчителями і попросили їх подумати, як би відновити заняття з цієї дисципліни. Першою на нашу пропозицію відгукнулася молода вчителька з Яциного Віра Селіна. Якось на уроці мови вона запропонувала учням для граматичного розбору речення, в якому були слова «Союз Радянських Соціалістичних Республік». Треба було бачити, бентежно розповідала вчителька потім, якою радістю і гордістю засяяли очинята дітей, коли вони почули назву рідної країни. Так добираючи для вправ речення, в які входили дорогі народові слова, Віра Селіна непомітно розпочинала з учнями бесіди про батьківщину.